Дома Бенедьо мовчав. Старий Матій надто зайнятий був своїм процесом, що вечір стиха шептав то з Андрусем, то з Тасюрою, то з другими якимись ріпниками. Далі всі вони забралися до Дрогобича і не вертали кілька день. І самота ще тяжчим каменем налягла на Бенедьову голову. Важка й незвична для нього праця думок – Кинула його, мов, у гарячку, висисала прутко його сили. Він походів і поблід, тільки догообрази його лице ще дужче протяглося, тільки очі, мов, два розжарені углики, неспокійно, гарячково палали глибоко в ямках. Але при всім він не покидав своїх думок, не тратив віри і прихильності до тих бідних людей, що безучасно... Холодно і безнадійно з кожного закамарка позирали на неприязненний світ і тихо, без опору, готовилися вмирати. Бачачи їх, Бенедю нічого не міг думати, а тільки глибоко всім серцем і всіми нервами своїми почував. Треба їх рятувати. Але як рятувати? Оте, як, остру неприступну скалу ламалася його думка, розбивалися його духові й тілесні сили, але він не тратив надії, що то ту трудність мож буде побороти. Одного вечора Бенедьо пізніше, ніж звичайно, вернув з роботи додому і застав під хатою Сеня Бесараба, Андрусового брата. Звичайним виразом ненарушимого спокою на червонім, трохи обресклім лиці, сидів він на приспі під вікном і пикав люльку. Привіталися. А що, нема Матія? Нема. А Андрусь також ще не прийшов, ані Стасюра? Видно, щось неабияке розпочали там, у Другобичі. Будем видіти, бовкнув сень і замовк. «Ти чув, що сталося?» – спитав він по хвилі, входячи з Бенедем до хати. «Ні, або що такого? Притча? Яка? Бага яка? Не стало одного житка. Ну, знаєш, того, що на нього наш прийде воля, жалувався. Того касієра тямиш? Тямлю, тямлю. Та що з ним сталося? А що ж би таке?» Від кількох день десь подівся, а нині виду були го з ями. Вже й комісія приїхала. Будуть бідне тіло краяти, нібито воно скаже, яким світом до ями дісталося. Ще й за ребро напаль зачепилося. Бенедя Мороз пройшов за цим оповіданням. «Як раз так, як з Матієвим приятелем, Іваном Півтораком», – прошептав він. «Еге». «Якраз, та й не якраз», – відказав Сень. «Там того трутив, а Сего…» Не доказав, але Бенедьо не допитувався далі. Він ясно зрозумів Сеневі слова. «Ну і що ж?» – спитав він по хвилі важкої мовчанки. «Як то що? Носив вовк, понесли вовка. А кінців у воді? А що люди на то? Які люди? Комісія?» Комісія наїсть, нап'є, тіло покрає, пошкаматує, та й поїде собі. Ні, я не про комісію, а так, ріпники що кажуть? Ріпники? Ну а що ж мають казати? Постояли, подивилися на небіжчика, головами похитали, де хто з шепнув, злодій був небіжчик, бог би го побив, та й далі до роботи. «Значить, це діло страчене, і праці шкода!» – процідив крізь зуби Бенедю. «Як? Страчене? Шкода?» – зачудований допитував Сень. «Другим від того не легше буде. Але одним злодіякою менше на світі? Ну, не бійся. Не бійся, на його місце завтра вже новий настане. Але буде, бодай, боятися? Ова, не знати чого». Як не відкриють, хто це зробив, то оголосять, що припадком поховся або що. А відкриють, ну то возьмуть чоловіка й запакують, і кого буде злодій боятися, га? Сень зачудуваний слухав тої бесіди. Він надіявся, що Бенедю буде тішитися, а натомість в закиди. Ба, то чого ж би ти жадав? Я би хотів. Щоби, якщо робиться, а ще й такий великий гріх на душу береся, то щоби вже робота була до чогось пригідна, щоби принесла якийсь хосен не для одного, а для всіх. А інакше, то я не знаю, по що й зачинати. Ге-ге-ге, покрутив головою сень, попрощався і пішов. Ще тяжчі думи насіли на Бенедя по виході побратима. «Що ж думалось йому? Може, воно і так. Може, і ліпше, що одним лихим чоловіком менше на світі. Але чи від того ліпше добрим людям? Зовсім ні. Чи від того легше стане хоч би тим самим ріпникам, що тішаться його загибеллю? І то ні. Прийде другий касієр на його місце і буде так само, або ще й дужче кривдити їх». От якби так за одним разом та всіх злих людей не стало. Але ні, це де-де-де. Що й думати о тім. Радше о тім думати, що у нас перед носом, що ми можемо зробити» братство ріпників, до котрого так несподівано зістав прийнятий Бенедьо, зараз наступив Бориславське життя, живо зайняло відразу його мислі і надавало їм певний, хоч зразу не дуже ясно, витечений напрям. Він вже в першій сходині, коли так глибоко поразили його уяву оповідання ріпників і їх домагання виступити вже раз з якимось видним ділом, тоді вже в мислі його промелькнув образ такого побратимства, великого і сильного, котре би змогло злучити докупи дрібні сили робітників, могло би здвигнутися тою сполученою силою і охоронити кожного кривдженого і страждущого робітника далеко ліпше, ніж це може зробити одинокий чоловік. Серед ненастанної праці думок, підсичуваної щораз новими, страшними, поганими та хапаючими за серце подіями, образ такого побратимства чимраз більше вияснювався і зміцнювався в бенедівій голові. Йому здавалося, що тільки таким сполученням своїх власних сил до спільної помочі і оборони робітники зможуть на тепер добитися бодай якої такої пільги для себе. І він постановив собі, Будь-що будь-виступити своєю гадкою на найближчому зібранні побратимів і впертися цілою силою, щоби побратимство Андруся Басараба спровадити з небезпечної стежки, ненависті й пімсти, котра на тепер при їх малосильності могла тільки кожному пошкодити, а не могла нікому допомогти а повернути увагу і силу побратимства на таку ширшу і спокійнішу та, як бачилось Бенедєві, разом з тим і кориснішу роботу. Схід побратимів назначений був на неділю вечір. В полудне тої неділі повернулись Дрогобича Матій, Андрусь, Стасюра і ще деякі ріпники. Матій був дуже веселий, говіркий і щирий, але коли Менедьо питався його, що чувати і що робили так довго в Дрогобичі, він тільки подсмокував і відповідав. М -м, «Все добре, не боже, все добре». Ще не стемнілося гаразд, і Матій, іно що засвітив на припічку Каганець, наповнений земним воском, коли до хати ввійшли гурмою по братими. Попереду всіх шмигнувся, мов ящірка Деркач, мовчки звітався з Матієм і Бенедям і почав по-свому нипати з кута до кута, засукувати руки та зиркати на всі боки. Далі повходили другі брати басараби, понурі й мовчазливі, як звичайно, стасюра дуже щиро стиснув бенедя за руку. Всі прочі також обходилися з ним як з рівним, як зі своїм чоловіком. Насамім послідку війшов прийде воля. Його молоде лице було якесь бліде і, мов, зіссане. Косим поглядом він позирав довкола і все мимоволі держався в темнім куті близь порога. В цілім товаристві якось менше було руху, менше гамору, ніж звичайно. Всіх, не мов, щось давило, хоч ніхто й не признавався до чого. Всі чули, що, хоча чи не, хоча вони наближаються до якоїсь важної події, в котрій прийдеться їм виступити одверто і сильно. Недавній случай з убивством житка Касієра був, усі почулися, предвісником нового звороту в діях Борислава. Але який це мав бути зворот? Що за нові події наближалися і як їм стати супроти них, цього наші побратими не знали. Хоть кожний надіявся, що чей за спільній нараді подекуди все це проясниться. Не диво, отже, на нинішні сходини зачалися понуро, важкою, ожидаючою мовчанкою, що побратими братими зійшлися всі в повнім числі і ще навіть передзвичайним часом. Кожний знав, що супроти чим тяжчого життя в Бориславі, супроти день у день більшіючої нужди та напливу незайнятих, шукаючих праці рук мусить щось зробитися але що й якими силами цього ніхто не вмів собі сам вияснити, і цього іменно вияснення кожен ждав від спільної ради один тільки андрусь басараб немов не почував нічого надзвичайного він засів на своєму місці коло стола під вікном і окинув оком товариство ну всі зібрані, – сказав він. – Можемо зачати своє діло. Ану Деркачу за палицями. Деркач, послушний і звинний, уже протискався крізь стоячих насеред хати побратимів, коли втім старий Стасюра встав і просив оголос. «Ну що там такого?» – сказав неехитно Андрусь. «Говори побратими Стасюро, хоч я, думаю, все-таки ліпше би, щоби у деркача палички тоді були під руками. Не завадить закарбувати. Скоро що цікавішого». «Ні», – сказав твердим голосом Стасюра. «Я не буду нічого такого говорив, щоби здалося докарбування». «Ну а що ж такого?» спитав Андрусь і знов зирнув по всіх побратимах. Він побачив, що ті сиділи або стояли з похнюпленими лицями і не дивилися на Стасюру, а тільки не мов готовились слухати його бесіди. Андрусь покмітив, що вони змовилися. «Хто то побратиме Андрусю?» – говорив сміливо старий ріпник. «Що пора би нам собі яку іншу, Ліпшу роботу, аніж то, то карбування. Що ж то ми, діти, чи що? У побратима Деркача цілі в'язанки покарбованих палець, а який з них Хосен? Кому що то карбування помогло? Андрусь зачудованими очима дивився на старого. Справді, в такий спосіб ніхто ще тут не говорив, і йому самому в голові повернулося питання. Та й справді, до чого здалося карбування? Але позаяк на таке питання він зразу не знаходив достаточної відповіді, то й рішився стояти далі на своїм, щоби викликати ближче об'яснення. Кому помогло, сказав він звільно. Ну, але чи для якої помочі ми все робимо? Чи ти забув, що ми все робимо для пімсти? Для пімсти? Так, так. «Але як же ти тими палицями будеш мститися? Як мститися, то я гадаю, що треба іншого способу, а не тратити дармо час на дитинячій забавці. Як мститися, то треба сили, а з тих палець тобі, певно, сили не приросте». «Так», – відповів Андрусь, – «але ж ми хотіли, як прийде пора, зробити суд правдивий над своїми кривдниками». Щоб мати чисту совість!» «Пуста наша робота», – сказав натеста Сюра, «Чисту совість ми і тепер можемо мати, бо кожний чує аж надто добре, кілько і що і як терпить. А щоб пімститися, щоб зарадити лиху, треба крім чистої совісті ще й сили. А у нас що за сила?» «Так, так», – загули довкола побратими, «що в нас за сила?» Хоч би у нас було й три вози накарбованих палиць, то це нам не додасть на трип'яді більше сили. «А, а відки ж нам сили взяти?» – спитав Андрусь. «Треба припускати більше людей до свого побратимства. Треба громадити всіх докупи, вказати всім одну ціль», – відозвався Бенедю. Всі зирнули на нього якось недовірливо і боязко. Тільки один Стасюра притакнув радісно. «І я так кажу! І я так кажу!» «Але ж бійтеся Бога, братими, Чи ви подумали, що з того вийде? Перший ліпший заволока видасть нас, прискаржить в місті, і нас усіх пов'яжуть і засадять до Самбора, як розбійників!» – сказав Андрусь. Морозом перейняли ті слова побратимів. І всі вони неспокійно й цікаво позирнули на Бенедя, мов ожидаючи, що він на те скаже. «Може, то й правда», – сказав Бенедьо. «Але як правда, то що це значить?» «Значить, що з такими цілями, з якими ви досі носилися, не можеш показуватися межи людей, що, хочячи згромадити їх докупи, треба їм показати не саму пімсту, бо пімстою ніхто ситий не буде, але треба їм показати якусь користь, якусь поміч, якесь поліпшення. Еге, все він свою поміч тиче, відізвався від дверей грубий голос Сеня Бесараба за той час, коли Бенедів із великого зрушення не стало духу в грудях, і він замовк на хвилю. Він чув, що кров його зачала розігріватися, що мислі, котрі досі так уперто йому не давалися, тепер, мов, чудом якимось плили і розвивалися в його голові. Слова Сеня Бесараба, напівгнівні, напівзгірні, були для нього тим, чим осторога для біжучого коня. Так, я все про поміч говорю і не перестану говорити, бо мені здається, що тільки ми самі можемо собі помочи, а більше ніхто нас не поратує. Адже ж ані нашим жидам, ані панам не йде ото, щоб робітникові ліпше жилося. Вони ще якби могли, то би погіршили його життя» бо їм аж тоді добре, як робітник до посліднього доведений, немає чого хопитися і мусить здатися на їх ласку і неласку. Тоді вони присилують його до всякої роботи і заплатять, що самі схочуть, бо для нього голодного та голого, нема вибору. Ні, тільки ми самі мусимо помагати собі, як не хочемо до віку так пропадати. А мститися... Вважайте самі, до чого то доведе. Від ніякої пімсти нам ліпше не буде. Хіба бисьмо хотіли яку війну в цілім краю зробити або що. А так, покараєте сего або того кровопівцю, на його місце другий вже давно наострився. Та й навіть постраху не буде на них, бо прецінь будете все мусили робити потаємно, то й ніхто не буде знати, хто це і за що зробив. А як дізнаються, ну то ще гірше, бо беруть чоловіка і кинуть, і гний. Я гадаю, що треба нам добре застановитися і шукати іншого виходу. Знов замок Бенедьо, мовчали і всі побратими. Бенедьяві слова невдержимою силою втискалися до їх переконань. Але на нещастя вони валили то, що там досі стояло надію на пімсту, але натомість не ставили нічого нового. Один тільки Сень Басараб, сидячи на порозі з люлькою в зубах, похитував недовірливо головою, але не говорив уже нічого. Сам Андрусь, хоча очевидно весь той новий оборот в думках деяких побратимів був бачилось для нього дуже неприємний і непожаданий, але й він склонив свої потужні плечі і опустив голову. Бенедеві слова заставили і його задуматися. «Добре би було то, то певно, – сказав він кінці, – але як це зробити, як помагати собі самим, коли у нас сили немає натільки, аби кожний сам собі допоміг? Ото то то є, що одинокого нема сили, а як їх збереся багато, то й сила буде». «Ти один сотнарового каменя не підоймеш, а кілька нас підойме його, як ніщо. «Велика річ для ріпника, при яким таким зарібку дати на тиждень шістку складки. А най збереся сто таких, то вже маємо десять ринських тижнево, і можемо, бодай, в наглій потребі запомочи кількох нещасливих. Чи правду я кажу, побратими?» «Та воно-то правда, розумієся. Так, так», – почулося з різних боків, лиш там, в куті, коло дверей, понуро мовчав «Прийде воля». І невдоволено воркотів сень Басараб. «Добре йому, міському чоловікові, говорити о складках. Ану, трібуйте, чи не весь Борислав найдете десять таких, що вам схотять давати ті складки». «Ну, – відказав натеживо Бенедю, – "Це вже ти, побратиме, так собі на вітер говориш. Ось нас тут є дванадцять, і я думаю, що кожний з нас раду до того пристане. Пристанемо, пристанемо, загули деякі побратими. Тільки треба добре над тим обрадитися, на що складається ті гроші і що з ними робити», – сказав з повагом Андрусь. «Ну, розумієш, так таки зараз і обрадьмо», – підхопив Стасюра. «Ба ні», – сказав Бенедю, – «попередусього треба знати, чи взагалі маємо складати складки чи ні. Ту бачу, деякі побратими не раді тому. Хотіли б, щоб все осталося так, як досі». «Ти бо також крутиш», – перервав його мову напівгнівний Матій котрий досі мовчки сидів коло Андруся, зразу немов думаючи о якихось посторонніх речах. Але чим далі, тим цікавіше і уважніше прислуховувався до всього, що говорилося в хаті. «Ти не питай, чи то кому приємно, чи неприємно слухати. Знаєш щось дорогого і розумного, і для всіх хосенного, то виїжджай з тим на плац, говори просто з моста». Як побачимо, що твоя рада ліпша від других, то прийдемо, а як твоя буде гірша, то аж тоді можеш нас перепрошати, що дурницями час нам забираєш».